Ritmuri pentru nunțile necesare. Când planuri sună a cădere și găzduiești la rea putere, La neagra damă miriam în bande încinsă de dinam. Capăt al osiei lumii, ceas alb concis al minunii, sună -mi trei clare chei certe, sub lucid eter pentru cercuri de mister. An algei, închisoare, ocolește roatele interioare, Roata venerii, inimii, roata capului, mercur, Întopire, în azur, roata soarelui, marelui. 1. Înspre tronul moalei, vineri brusc, Ca toți amanții tineri am vibrat înflăcărat. Vaporoasă rituală, o frumoasă masă scoală. Îmbrățara ta fă loc ca să joc, ca să joc dansul buf cu reverențe ori mecanice cadențe. Ah, ingrată energie degradată, brută ce desfaci pripită, grupul simplu din orbită, veneră inimă în unduire minimă. Afelic, perihelic, conjunctiv, dodo oponent. Adio. 2. Paj al venerii, oral papagal, în cristalul tău negat spre acel fumegat fra mercur de pur augur, peste îngeri, șerp și rai sună vechi, irola hai. Mercur, astră aurită cu per doi împodobită lungi cu pungi pe bomba mare, oarbă de cercetătoare. O, mercur! Pur, frate pur, conceput din viu mister Și fecioara lucifer, înclinat pe ape caste În sfruntări conoclaste, cap clădit din val Oprit sus, pe veacul împietrit O, select intelect, nunta n-am sărbătorit 3. Uite, ia a treia cheie broasca, Astarte. Și întoarce-o de un grad, tu timp retrograd, grad, trage porțile ce ard, că intrăm să o spătăm în cămara soarelui mare lui, nun și stea, abur verde să ne dea, din căldări de mări lactee la surpări de curcubee, în firida ce scânteie eteree.